Tina, tjena och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd. Vi ber oss in i det mörka och onskefulla 42-avsnittet. Jag heter Emil och har med mig vilka då? Det var Otto här. Jag var tvungen att svälja en klunk kaffe. Det var Ricka här. Och eh, Timot, nej, förlåt, i Och eh, hur är läget med er? Det är bra. Det är. Ja, det är väldigt bra. Känns skönt och bra helg. Kul att vara tillbaka i vardagen faktiskt lite litegrann. Så det, det känns, känns faktiskt väldigt bra. Jag mår som jag förtjänar. Som jag brukar säga. Väldigt bra. Ja men jag känner likadant. För en gång det skönt att vara tillbaka i vardagen. Mm. Då kan vi tillägga att vi spelar in på en måndag. Hur ofta säger man det på en måndag? Ja faktiskt. <laughs> Ja, hade vi spelat in i helgen så hade det blivit ett helt annat avsnitt kan jag säga. Så det... <laughs> ja, det kan man, kan man säga. <laughs> vi har nämligen varit ute och åkt lite båt. Ja, det har varit en väldigt bra helg. Så att eh, jag ljuder de så att jag utvilade med tanke på att jag kom hem så pass sent i natt. Eh, mm. Flyg var för allt det där. Men det har varit en kul och spännande helg. Så att jag är lite uppvilad i alla fall. Men sen har jag haft en jävla pissdag i dag istället. Så att det... Väger det väger liksom Ja, men 10 av 10 och 0 av 10, då blir det typ 5 av 10. Så, mm. så nu har jag taggat att... Det är det värsta som finns. Ja, exakt. Så nu har jag taggat att återförenas med er <laughs> och podda lite. Återförenas? Oj, oj, oj. Efter knappt 24 ja. timmar. Separationsångesten ställer stor ja, för... hos Emanuel. <laughs> jag hade det igår på Aland när jag sa hej då till Anton. Vad skönt att se er, vad skönt att se er igen. Ja, men faktiskt. Du har som Rickard långa år eller korta år. <laughs> Vi skickar en t-shirt till den lyssnaren som... Kan säga vilket avsnitt det där var ifrån. Och en påse varm ljus. Ja. Åh <laughs> oh, fy fan. Eh, nej men det är bra tror jag med mig. Eh, inte utvilad efter helgen precis som er. Och en jävligt stress idag. Men jag sitter också här med en kopp kaffe. Och eh, försöker att tagga till lite. Men det är gött med podd. Mm. Och vilket jävla avsnitt också. Oj. Faktiskt. Vi har ju faktiskt en bondnyhet sen senast. Eh, Becoming Bond har släppts på DVD. Så köp den för tusan. Blu-ray också va? Bara Nej, bara DVD. Hoppas jag. Av någon jävla anledning. Vad Ja, jag blir så jävla som... besviken. Tänkte du sa DVD ja. bara av ren vana. Men han har fått väldigt fina recensioner. Och det fantastiska betyget 7,7 på IMDb. Vilket är högt för, mm. för en mm. Bondfilm. Det är typ bara Casino Real och Skyfall och Golden, eller Goldfinger som har högre betyg. De ligger väl typ 7,9 alla tre. Ja. Och sen har vi en till nyhet i Bondvärlden som har lite med vårt avsnittstema att göra. Att Christopher ja, inte kommer tillbaka till Bond 25. Ja, enligt honom själv enligt honom i alla fall. Enligt honom själv. Men han, han såg Men, väldigt... han, känns, han känns i och för sig väldigt eh, som en sån person som skulle kunna säga så. Om man får vara lite optimistisk, tror jag. jag tror han sätter sig på tvären rätt enkelt också. Jo, det är sant, det är sant. Men han känns också som en väldigt enigmatisk person när det gäller att prata om sitt sitt arbete med journalister just. Sen har han också in, initierat att eh, han och Mendes mm. har tjafsat inspelningen. Så att det kan ha någonting med det att göra också. Det hoppas jag. Men eh, om vi ska vara optimistiska över det här verkligen. Är det, bra, eh, är det verkligen bra att eller eh, dåligt att han inte kommer tillbaka? Eller kan det föra med sig någonting gott inför Born 25? Man ska inte utesluta att det för med sig något gott. Man kan inte säga att det nödvändigtvis kommer göra nästa film lite sämre eller så men jag hade gärna fått se han i det jag hoppades han skulle göra i Spectre nämligen en bra, en bra blowfelt mm. vilket jag inte tyckte han gjorde med med det materialet han fick ja jag, ty jag tycker att uh, han i sig gör en bra blowfelt men materialet var skit exakt, han fick inte chansen mm. att göra en bra blowfelt det var det jag menade uh, och det vill jag gärna se I, för blowfelt ska fan inte sitta i fängelse det känns jävligt löket alltså jag känner som er men samtidigt när han sa att han inte kommer tillbaka var jag också lite spänd att åh jävlar, nu kan vad som helst hända om inte Blowfield kommer tillbaka Synd att inte McClory lever alltså då hade vad som helst kunnat hända Men alltså om eh, om Blowfield är med i Born 25 och inte är Waltz så känns det väldigt märkligt Så att det känns ja, då känns det ju nästan sämst ja, av att, alla möjliga möjligheter som finns Man får väl gissa att de kanske vilar i den här filmen som kommer kanske. Ja. Men det känns så jävla... Det känns, det känns så jag vet inte, förhastat i så fall. Ja. Att introducera honom i... Mm. Döpa en hel film till hans organisation och sen bara, nej men vi skiter i honom. Mm. Men då minst... Det gör mig så jävla irriterad. Då ser jag se hellre att de gjorde spekter och en dålig film och sen rättar till det liksom i Bond 25 och bara, nej men vi, vi skiter i det här. Ja, men det är samma sak med när, när de blev besvikna på hur Quantum of Soles blev. Då bara, ah, nu skiter vi i det här. Det är det som har ju tappat självförtroendet. liksom. Ja, exakt. Men det är ju... Det är synd. Alltså, även om de är missnöjda med själva filmen så måste de ju tro på den liksom, DNA som de hade liksom, i, i grunden. Mm. Och inte bara, mm. för då, Såklart. Ja, det blir så. Äh, ja, Vad säger man? Jag vet inte. Det känns som att. Bumpuget. Liksom. Ja, man känner verkligen att de har, har dåligt självförtroende. För, de ja, för det känns ju som att man ska, liksom Peter Jackson han är missnöjd i halva de två tonen bara jag skiter i det här nu, orkar inte med det här, nu drar jag ja. <laughs> Det känns som att idén kan ju liksom bli bra i en tredje film även om de andra filmen var kass mm. Alltså jag tror ju att det inte nödvändigtvis behöver vara dåligt för filmen, jag tror rent av att det kan vara bra för filmen att inte Blowfelt och Spectre kommer tillbaka Det som stör mig det är just det här som ni är inne på att de tar tillbaka Blowfelt och Spectre och sen så skiter de i det det, mm, det där jag blir irriterad på. Men för Bond 25 som film mm. så... Ja... Kanske är bra, jag vet inte nej Vi lär ju märke om det är bra eller dåligt i alla fall. Ja. Den som lever får se. Absolut. Och eh, på tal om Blåfält så... Är det faktiskt... Eh, I dagens avsnitt som vi ska prata om seriens skurkar. Så det har helt enkelt blivit tid för Erkefiender och ansiktsär. Och eh, i vanlig ordning så tycker jag att vi börjar i böckerna- och Tittar titta lite där på hur skurkarna ser ut och är. Så, Rickard. Det här blir kul. Men det är roligt. Det, det är ju... Bondskurkarna i, i böckerna har ju väldigt mycket med deras motsvarigheter i, i filmerna att göra- men inte allt såklart. Vi ska få, få reda ut lite i vad som egentligen har hänt där. Från papper till eh, bioskärm. Vad säger man? Bioduk heter det. Men en Flemmings skurkar var ju allt som oftast ideologiskt eh, motiverade. Och eh, på något sätt kopplade oftast i alla fall till kommunistiska Sovjet. Och deras kontraspionageavdelning Smörj. Eh, och... I många böcker så gäller, äh, gäller ofta finansiering av äh, smärtsverksamhet. Och då även hot mot Storbritannien och resten av västvärlden. Ähm, med fallet Drax så är ju hotet verkligen fokuserat mot Storbritannien. Men där har vi å andra sidan även en, i alla fall någon sorts ideologisk motståndare i form av äh, hans nazistiska bakgrund. Och sen man slutar då så har vi ju. En Fleming som vill ja, hitta någon annan eh, skurkmotivation och skapar då den här organisationen Spectre. Där det är, man inte kan påstå att det egentligen finns så mycket ideologisk koppling utan motivationen ligger i pengar och utpressning. Eh, och sen letar sig Fleming tillbaka i bara den sista boken då när skarmanga visar sig ha kopplingar till smörs. Om man snackar utseende mässigt karaktäristiskt. För just flämngskurkar så är det ju inte ovanligt att de är till utseendet ganska plumpa, tjocka och anses vara rätt fula. Och på egentligen inget sätt alls utgöra ett fysiskt hot mot bond. Och i den här kategorin kan man väl lägga in... De Schiffe, Mr. Big eventuellt, Hugo Drax, Rosa Klebb och även Goldfinger. Och där är det ju därför rätt ironiskt också att det faktiskt är Rosa Klebb som är den som har varit närmast att lyckas döda Bond. Bara för att göra ett litet exempel av det här, av det här så beskriver Fleming Goldfinger så här. Goldfinger var en liten man, något över 1,50 och ovanpå den tjocka kroppen och de stabbiga bondska benen satt nästan direkt på axlarna. Ett väldigt och som det verkade alldeles runt huvud. Det var som om Mr. Goldfinger hade plockat samman av bitar av andra människors kroppar. Ingenting tycktes höra ihop. Det, det, det är någonting med Flemings beskrivningar av sina skurkar som ofta jag vet inte de bara sitter så fint det, det, hans skurkar är de är ofta fysiskt märkliga på, på olika sätt även om de inte kanske alltid har någon egentlig fysisk effekt så, så beskriver Flemming dem som ja, väl märkliga personer utseendemässigt. Ja, är det någonting Flemming verkligen kunde säga att måla upp bilden av skurkar på ett fantastiskt målande sätt det är helt underbart att läsa hans beskrivningar. Och det är ju därför det är så... Jag vet inte, jag tror att det är därför man tar sig till eh, hotet på något sätt. Eh, dels för att eh, skukarnas motivation... Den är inte alltid så här superengagerande. ist Mr. Big som letar upp gamla piratmynt för att finansiera smärsch. Det är egentligen väldigt väldigt märkligt. Men ändå så fungerar skurken för att han som karaktär utmålas väldigt väldigt speciellt av Flemming. Och det är ju då inte lika vanligt med huvudskurkar i böckerna som faktiskt utgör ett slags fysiskt hot och som utmålas då mer som sunda fysiskt sunda karaktärer och som drar åt det attraktiva hållet. Och där har vi ju Emilio Largo och Scaramanga skulle jag säga. Och då tar jag väl ett exempel med Emilio Largo. Då måste jag slå upp boken här. Och jag är lite förvirrad för det här <laughs> Vad fan är det någonstans nu då? Där har vi Emilio Largo var en storvuxen påfallande stilig kar i 40-årsåldern. Han var romare och han såg ut som en äkta romare. Inte från dagens rom utan från det de antika världens dagar. Det antika väldets dagar. Herregud, jag kan inte ens läsa längre. Det fanns inte ett enda överflödigt hekto på den vältrimmade kroppen. Largo hade deltagit i det italienska olympialaget. och Det var inte långt ifrån att han hade blivit olympisk mästare i Australisk Kroll. Som sent som en månad sedan hade han blivit... Champion i vattenskidloppet för seniorer i Näså. Musklerna svällde under den välskurna vita tropikavajen. Men det kanske ändå mest fascinerande som honom var händerna. Och så fortsätter han lite i den andan. Eh, och ja, för att koppla samman med, med de här eh, eh, skurkarna som anses fysiskt märkliga. Även om de inte har någon egentligen defekt. Så har vi de här som faktiskt har eh, fysiska defekter. Drax har ju tummen på fel sida av handen, väl? Det är något men, med aphand. Alltså, den är stor och hårig och har tummen på fel sida. Det är något sånt där sjukt. Ja, av, aphand av, kommer jag ihåg, men jag minns ingenting om tummen. Men du, du har säkert rätt. Jag kan också vara. Jag har för mig att det är något sånt där märkligt som jag. Jag vet att jag har reagerat på det och sen inte kan ens föreställa mig hur den skulle kunna se ut skitsamma. Ähm, Dr. No saknar ju både händer och hår. Men det är just en av de klassiska eh, tråperna i filmserien är just att skurken eller handlaren har en fysisk defekt. Ehm, därav detta ansikts är på blåfält till exempel. Men som ju alls inte är lika påtagligt i bokserien. Ehm, de har som sagt ofta märkliga karaktärer, men det är inte så vanligt med den fysiska defekten av något slag. Och det är ju ganska intressant då att den mest fysiska defekta skurken från Flemings blad är ju just Dr. No. Och han blev ju sen också den första bondskurken. Och då kan man säga att traditionen sattes ju direkt. Och i boken är han ju om något ännu mer absurd. Eller han är inte så absurd i, i filmen Dr. No egentligen. Utan hon tornade ju ner hans utseende är väldigt eh, markant eh, och då plockar vi fram den från boken också, det citatet som hur Fleming eh, beskriver honom den underliga glidande gestalten såg ut som en jättelik giftorm som var insvept i aluminiumfolie och Bond skulle inte alls ha blivit förvånad om svansen slämmigt hade ringlat ut på mattan bakom honom det, är alltså, det blir ju inte konstigare än så Uh, Flemings huvud jag vet inte var han hittar de där grejerna men... uh, nej, men man... filmerna har självklart tagit en väldigt, väldigt stor inspiration från Flemings uh, storslagna skurkar och deras uh, karaktärer men ja, jag, jag personligen så kan jag känna att filmskurkarna nästan på något sätt är lite mer de är inte... Jag vet inte jag ska förklara vad jag, vad jag egentligen tänker på. men alltså eh, I böckerna är ju skurkarna på något sätt lite vrickade och absurda. Medan i filmerna har de blivit mer storslagna eh, på ett annat sätt- jag kan nästan känna att trots att Flemings bokskurkar är så udda så finns det lite mer mänsklighet i dem. Men det är väl också för att i bok så är det ju lättare att porträttera en karaktärs inre. Jag vet inte om ni förstår vad jag försöker komma åt. Ja, jag tycker nog jag förstår eller jag tror att jag förstår. Och jag tror att det har lite ja. att göra med mediet som de jobbar med. För... Ja, eller hur. För i böckerna så kan de nästan vara lite mera som en seriefigur. Lite mer, ja nästan som en serietidning. Och det funkar inte riktigt lika bra på film. I alla fall inte om man ska tänka Bond. Men Det är just det här att i, i bokform så målar man upp sin egen bild. Ja. Och då känns det som att Flemming verkligen vill... Få karaktären och verkligen bara slungas ut från bladet. Och då drar han alltid väldigt extrema penseldrag för att få dem färgstarka. Något som kanske inte behövs på samma sätt eh, i filmform. Mm. Ja, och sen är det gjort så att äh, Flemings styrkare är ju väldigt, äh, väldigt vulgära på något sätt. Som de aldrig är ja. i filmerna. Ibland är, får jag lite att Fleming nästan hatar de här styrkarna Han, han beskriver ju Rosa Klebb som riktigt äcklig till exempel Och Bond, mm. han beskriver att Bonnans alltså irma bund, han vill sparka henne i baken För hon är så ful han, När han ser han Jenny och Twice så blir ni Äcklad bara av tanken på henne Så att, i, i filmerna Så visas ju karaktärerna väldigt mycket Mer objektivt, där är det som att Här är styrkarna onda och konstiga Men de är ju aldrig vulgära eller äckliga På det viset Nej. Han, han tilltalar väl till exempel de, om det är Mr. Big let let die", han säger väl till honom hur ful han är med sina väldigt lor, långt... Vad säger man? Övronen är väldigt långt ifrån varandra grå har hy och allt det där. Och så är det ju aldrig i filmerna. Nej, där får man väl nästan mm. säga att, att skurkarna är karismatiska. Ja, de tas på allvar i filmerna. Mm. Ehm, Medan i böckerna är de på ett Ja, de är liksom märkliga galningar på ett annat sätt. Mm, man kan nästan skratta åt dem om det inte vore för att de är eh, så pass onda som de ändå framställs bitvis. Mm. Och det är, det är väl för att eh, Flemming vill få det väldigt tydligt liksom det onda mot det goda. Alltså Bond är ju han är ju snygg, han lyckas med allting han har väldigt mycket tur eh, han är Framförallt brittisk. Mm. <laughs> eh, och så har vi då andra sidan. För vad jag. Det finns väl inte en enda skurk som är. Eh, från det brittiska kolonialvärldet. Nej. Alls. Utan det är alltid. Det är ryssar. Vi har en tysk nazist. Eh, ja, det är väl nästan bara de. Emilio Largo, han är ju italienare, en maffia liksom. Milton Krest, han är amerikan, men han är väl också en ändre amerikansk som kan anses vara en skurk också. Ja, det, ja faktiskt. Det är, kanske är den enda. Scaramanga är väl spanjor som sedan har flyttat till USA. Eh, ja, men Det är väldigt tydligt det här att, <gård> att eh, brittiska väldet Eh, Framsätts väldigt, väldigt positivt. Och allt annat är rätt eh, kast. Eh, och så har vi Gungly Twice som faktiskt försöker göra något annat med Japan. Mm. Som eh, Emil så fint påpekade i det avsnittet. Nej, det är fantastiskt. Eh, Underbar bok. Det är fantastiskt. Mm. Helt okej. Okay. <laughs> Eh, nej men det enda som verkligen då bryter mot Flemming det är just att i filmerna så har man ju inte anammat eh, smörs överhuvudtaget utan har plockat in eh, spekter eller ja, bara personliga motiveringar av allmän härlig galenskap. Eh, eh, Drax är ju inte uttalat nazist i filmen även om det finns lite drag av det i honom. Uh, och Goldfinger har <laughs> ja, ju ja. ingenting med Smurfs att göra utan ja, privatfinansierad galning som älskar guld finns det något bättre, det är ju underbart Det är Donald Trump typ Usch, ja, det mm. är ju typ så Privatfinansierad galning som älskar guld det kändes som en perfekt beskrivning av Donald Trump Men det som är med Drax i filmen så har de tagit hans de idealen och gjort det vad ska man säga, till hans plan. Och i boken så är en gammal nazist mm. som egentligen bara vill ha hämnd kan man säga. Mm. Ja, exakt. Har ni någon sådär, on top of your heads uh, en hatt? Nej, en favoritskurk från Fleming. Jag, to jag tog ju Drax i boken. Uh, jag tycker han är ja, uh, underbar. Så uh, skulle någon uh, väcka mig mitt i natten och ställa frågan, vem är din favorit bokbondskurk så skulle jag nog svara Drax Ja, jag håller nog med dig han är det mest kompletta och håller liksom boken ut när vi får träffa honom i början så är han ju rätt karismatiskt och intressant och sen, ju längre in i boken kommer desto mer äcklad blir av honom samtidigt som man ändå är rätt fascinerad och vi får höra hans, hans berättelse så kan man, man, kan inte förstå honom det är helt fel, men man kan ändå på något sätt förstå att han blev som han blev eftersom han har varit med om alla de här grejerna och drivits av allt det där. Sen är jag också väldigt svad för Blowfield i Thunderball. Mm. Bra val. Där har han en enda scen egentligen, men jag verkligen älskar hur han porträtteras där. Sen, ja, sen har jag egentligen en till som jag också funderade lite på, men den räknas väl inte riktigt som en skurk. Och det är ju faktiskt att jag tycker att Milton Crest eh, i novellen Hildebrand Rarity är väldigt, uh, ja, vad ska jag säga, inte kul men uh, jag letar efter ordet här. Inte intressant, men han tilltalar mig på något sätt. Det som är fascinerande med honom det är att han är så pass verklig. Det är en person man skulle ja. kunna stöta på. Ja, det kanske, det kanske är det som gör att... Han är fascinerande på något sätt. Han är väldigt levande. Jag eh, kom på nu att jag inte riktigt har funderat på det här, men jag har en väldigt förslök för Emilio Largo faktiskt. Jag gillar aspekten av honom att jag tycker han porträtterar sig i boken som den enda av Bonds motståndare som är en värdemotståndare eftersom han är så fysisk. Och jag minns. Flera gånger när jag har läst boken så har jag blivit så här slagen av att jag liksom känslan av att jag inte vet hur Bond ska lyckas överlista honom. Eftersom han just porträtteras som en liksom ett så här fysiskt eh, prakt -exemplar på alla sätt. Han känns väldigt eh, ännu mer tycker jag fysiskt hotande än till och med Grant i Formation of Love. Som annars också är en fantastisk skurk. Mm. Så jag lutar något Emilio Largo faktiskt Ja, Largo porträtteras ju aldrig Heller sådär brugär som jag nämnde förut Utan han är ju Han är ju, ja men han är en filmstyrk På det viset att han Han visas med respekt Och att han är typ Bonds mörka jämlik På något sätt Han är ju ändå elegant, han gillar kvinnor Han gillar bilar och allt det där Så på det viset är han mm. den första Cinematiska eh, Bondstyrken Håll jag med om, han, han är ju den som lite... St sticker ut eh, bland Flemings andra skurkar- är något helt annat. Men då kan jag fortsätta på det här spåret- för det var en grej som jag tänkte på tidigare- som jag ville ta upp. Mm. Eh, och det är just det här med skillnader- mellan eh, film och eh, bokskurkarna. Eh, för du nämnde Spekter där förut- och det som egentligen är intressant med det här- är det att spektor skapades ju för film. Och sen så gjorde Flemming det till en bok. Eh, just det. Så det är ju egentligen- en, en, ja, det var, var ju mm. aldrig tänkt att bli en, en bok egentligen utan hade inte McQuarrie varit inblandad och drivit sitt filmprojekt så hade det troligtvis aldrig Spectre kommit till ah, mm. väldigt intressant så det är ju, det är ju ja, en filmorganisation från allra första början och då kan vi också Har tänka samma sak med äh, Largo att nu, nu vet inte jag exakt hur mycket mm. av Largo som fanns med i, äh, i filmmanusen men det är ju en liknande typ som var, som var tänkt för för, för filmen. För där skulle, där skulle skurkoorganisationen vara en italiensk maffia och sen skulle det vara en maffiaboss som var skurken. Och sen så blev italienska maffian blev Spectre till slut. Och den där maffiabossen blev Largo. Bra poäng, väldigt intressant. Ja, helt Just. rätt. Eh, så, ja, då kan man ju... Så att, min favoritskurk är inte hundra procent Flemingskurk. Fan. Ja, in, in, inte en ren bokskurk kan man väl säga. Nej. Men sen, Flemming ändrade ju säkert lite på Largo efter hur han själv tänkte. Samma sak med Spectre han satte ju sin, säkert sin egna personliga touch på hur han faktiskt ville att organisationen skulle se ut. Ja, det skulle till och med kunna vara så att Spectre faktiskt är Flemings idé. Ja, det, ja organisationen är ju hans idé. Men sen exakt hur, hur organisationen var, det, Vet man ju inte Nej exakt Nej, men, men Largo känns ju inte lika säkert Vems uh, idé han var från början Ja För jag vet det, fanns ju i alla fall ett par grejer Från uh, Thunderbolt uh, Från film, filmidén som kom med i boken Och det var ju bland annat mm. uh, mötet kom med. Och sen så Tweakade väl säkert Fleming där lite Men och så vidare Så det fanns ju det fanns ju grejer i spåret av det fortfarande Men det var bara det jag ville få sagt Då snackar vi filmer Och eh, vi kan väl fortsätta lite på det här spåret som vi eh, började lite med eh, i med böckerna. Nämligen vad är karaktäristiskt för en film eh, filmbondskurk? Att han är ond. Nej, jag skulle nej men eh, ja egentligen. Det är väl i eh, alla fall som jag jag tycker då det är om de flesta i alla fall eller ja, ett par av dem i alla fall tycker jag kännetecknas av att de ska vara bondstjäm. Jämlika, antingen utseendemässigt eller stilmässigt eller eh, skicklighetsmässigt eh, så tycker jag ändå om att, att de ska stå emot Bond på något sätt eh, kunna mäta sig mot honom eller med honom rättare sagt eh, Jag gillar till exempel eh, Kananga i Living Let Die, ett väldigt bra exempel på det eh, och, Ja, det, det tycker jag är en ganska kännetecknande sak för bondskurkar i, i filmerna just Ja det kan jag hålla med om Det är ju Just när det gäller skurterna på film Så är det ju framförallt Det att de ska vara Intressanta på något vis De får aldrig blekna De måste ju alltid vara mer utstickande än bond på ett eller annat sätt De måste kunna vara Ha en plan Eller ha en idé eller någonting som Direkt fastnar Och eh, det är ju så väldigt viktigt eftersom att det är det hela filmen kretsar runt och självklart. Men även att det porträtteras på ett hyfsat troligt vis. Och det får inte heller vara en skörd som går i samma julspår som någon tidigare. Utan det måste vara någonting förhållandevis unikt och något som ligger rätt i tiden. Och att man måste alltid känna med skörden att oj hur kommer Bond ta sig ur det här. Och vi har ju många olika exempel på att vi kan ha antingen just via vad han har för plan. Hur han är porträtterad han ser ut och så vidare men det måste finnas liksom en udd på den här karaktären som gör det direkt intressant. Ja och det är ju inte alls lika tydligt att skurken inte liksom är från väst så att säga utan den här vad ska säga antagonismen mellan Storbritannien och resten av världen är ju inte riktigt lika tydligt tydlig, skulle jag säga. Och det är ju inte heller så att det, det är inte heller ryssarna som är skurkar, utan det är till och med så att Bond samarbetar med ryssarna. Ja, just att vara skurkar från alla håll i världen, i princip. Ja, du bara ta From Marshall with Love som ett exempel där. Det är ju i stort sett exakt samma story, fast i filmen så har de ändrat så att det är en rysk avhoppare som, som gör det. Mm. Samma, Fortfarande samma karaktär med, vad heter det... Rosa Klebb, eh, nej men Rosa Klebb är fortfarande samma karaktär men i eh, boken så jobbar de ju för Ryssland men i filmen så har de avhopper ja, helt enkelt så det har de ju helt skalat bort från filmerna. Briljant det, alltså det, det är ett genidrag för den filmen hade varit så mycket äldre än de hade kört med ryssarna mot britterna men bara mm. om du gör den lilla ändringen så är den helt plötsligt mm. tidlös. Och ändå så är det någon slags stereotyp kring bondfilmen att det är ryssarna som är onda. Ja, det är det när jag sa när Golden här kom att hur ska Bond klara sig när Ryssland inte är fiendet längre. Men ryssarna har ju liksom aldrig utpräglat var fiender i Bond. Jag kallar det, mentaliteten har ju alltid varit i bakgrunden på ett annat sätt. Men ryssarna har ju aldrig varit fiender som så. det är ju egentligen kommunismen har aldrig varit någon något motstånd i filmerna på något sätt. Ja, exakt. Utan ryska individer men aldrig liksom kommunismen mm. eller ryssarna själva. Nej, men det är väldigt intressant att hur äh, för tusen kommer den äh, stereotypen från att liksom Bond alltid slåss mot ryssar? Jag gör ju inte det. Eller är ja, det sånt här tycker jag är fascinerande. De, de här felaktiga myterna som. Äh, Dyker upp emellanåt. Ja, Jag vet inte. Det känns som att. Jag har faktiskt ingen aning. Pratar pratade folk om det innan kalla krigets fall. Det kanske får vara en, en lyssnare fråga om någon som var med på 80- och 70-talet. Hur uppfattade ni det där tänket då? Ja. Det enda jag kan tänka mig det är ju det att ryssarna, även om Ryssland inte var skurken så var ju de alltid med i filmerna och de var någon slags ska man säga, motpol till Storbritannien. Inte, inte skurkar och aldrig att de kämpade mot Ryssland men de var någon, någon form av makt motpol till dem. Och sen har ja. det på något sätt vridits till att de faktiskt var de faktiska mm. skurkarna, jag vet inte. Men finns det någonting i, i en bond, bondskurk som gör att det här är en bondskurk det här är inte en Batman-skurk eller en Mission Impossible-skurk eller någonting. Vad är, vad, är, vad är det som sticker ut just med bondskurken? Som de andra inte har. Eller som de andra kanske har men Bond inte har. Ja, så... Bonnskurkarna är ju just mest... De är storslagna på ett helt annat sätt. Det är det... Visst, jag vi har ju stereotypen att det, de håller världen som gisslan och hejå. Um, vilket ju är inte så många som faktiskt gör det. Men det är ofta i alla fall väldigt storslagna planer. De lever storslaget. Det är verkligen så här... Larger than life, det är... De har stora baser. De har mycket pengar. De har många... Liksom, anställda liksom. Vad säger man? Han, anställda handlangare. Det är ju den här bilden typiska bilden. Och den, den stämmer ju ändå... Hyfsat ofta. Till skillnad från... Ja, många serietidningsskurkar som som är ofta ensamma mm. galningar på ett sätt och inte har det liksom följet och den liksom storslagna planeringen som bondskurkar ofta har. Nej, och en sak till är ju att skurkarna i Bond egentligen alltid är mm, alltså mänskliga på ett sätt. Det finns ju Bond slåss ju aldrig mot någon som liksom är ett monster eller en varelse av något slag. Vilket är ganska vanligt i andra filmer. Att äh, ja men, någon har ramlat ner i, i någon tunna med radioaktivt. Och så blir han, få en 14 ögon och bläckfiskarmar. Liksom. Det har ju aldrig hänt i en Bondfilm. Utan för det är ändå en mänsklig karaktär som har äh, ja, väldigt mycket pengar. Planerar väldigt äh, noga som du sa, Rickard. Och äh, just har storslagna baser och sånt. Men det, det, det är aldrig en en varelse eller ett djur eller ett monster eller något som Bond slåss mot. Blir det ramverket hämmande på något sätt för vad en bond kan vara? Eller vad tycker ni så att Bond-styr kan bli mer Nej. annorlunda på något sätt? Vad tror du? Nej. Nej. Jag tycker har det funkat i 24 filmer så visst man, ja, man kan inte säga så om allting men det känns som att man har kunnat variera det så mycket under 24 filmer utan att gå över till att bli helt Bizarra skurka. det kan man ju överlåta till andra, tycker jag. Jag har inget behov av att se det i alla fall. Jag tycker snarare att mm. det kan bli hemmande att det alltid måste vara storslaget. Jag tycker att de skulle kunna göra det mer avskalat emellanåt. Ja. Att Dels att det inte alltid behöver vara eh, liksom något det här: vad är världen rädd för? Vad är, vad är något storslaget hot? Utan att det ibland kanske får vara mer liksom småskaligt något eh, inte, inte personligt men där, där skurken som person står mer i fokus än vad hans plan gör. Jag håller fullt med i där. Där måste de, de, de måste våga nå göra någonting extremt enkelt. Men för att återkoppla till till ursprungliga så nu tappar jag tråden lite här på vad jag skulle säga. Eh, vi ska se Jo För att återkoppla lite till eh, Det vi sa tidigare om det Eller det man upp så tycker jag att Det är ju någonstans också det ramverket som gör Bond till Bond Jag tror inte nödvändigtvis att det skulle bli en dålig skurk Om man valde att gå utanför det Det skulle säkert kunna bli en jättefantastisk skurk Och underhållande Men frågan är ju om det skulle kännas som Bond Det är ju en sån där sort som Om folk bara pratar Bond rent allmänt så är det som liksom, att skurken är rik Skurken har planat över världen Och då är det som då tänker folk ah, Bond alltså är det, det är så här, den typiska grejen När man snackar bond Ja ah, de är ju alla lika alla de här filmerna Och mycket av ah, det tror jag har med just att göra Och deras mm. planer För där är det en stor missuppfattning Om vad bondskurkarna faktiskt är Ja ifrån Russia with love så vill de bara förnedra Bond med en sexvideo det, det är deras <laughs> ja. hela plan bara, ja det är underbart det Ja. Men jag tycker också jag, jag, jag önskar att de skulle kunna våga göra en film som, som lutar lite mer åt hållet uh, uh, The Man with the Golden Gun-boken Där det faktiskt är mycket mer tydligt att det är just Scaramanga som person Den han är och vad han gör som lönnmördare som är det egentliga hotet och inte att de måste slänga in en liksom, solarplexus eller vad det heter och, <rätning> <rätning> En solarplexus. Han har en tredje solarplexus. Ja. <rätning> alltså, uh, nej, men du förstår att, att, att de ibland. Jag tycker att de skulle kunna ha lite mer större tilltro till skurkarnas som karaktär exakt. Ja. För det, så, det var ju inte allting, men ofta var det så i femininsböcker. Att karaktären gjorde Bond På något sätt Otad Eller att karaktären gjorde Bond äcklad Och så vidare Det är liksom karaktär mot karaktär I filmen är det ju ofta Bond mot planen Och det är det som jag kan tycka blir lite tjatigt Om de inte lyckas variera sig Och mm. eh, På tal om plan Så gör vi en, en radioövergång Och eh, Finns det någon spegling av skurken Av den samtid som den var i? Det är som liksom... Just det är ju någon fråga om man verkligen hakar upp sig nu på senaste. Sen licensed till kill och framåt har det alltid varit. Vad är världen rädd för just nu och hur kan vi jobba in skurken i det? Mm. Och ibland är det effektivt och ibland blir det nog att de tänker för mycket de banorna och glömmer bort själva karaktären. Till exempel ja men, Gustav Graves i Dying of the Day. Då trodde de att världen var rädd för Nordkorea. och gör de en Nordkoreans skurk bara liksom för att... Och Sen har vi bra mm. exempel på när världen är rädd för terrorism. Ja, då kommer Le Chiffre istället och det är jättebra. Mm. Så um, Bara om inte går in på det spåret för mycket så tycker jag att det är en bra en bra liksom, kryddning från den tiden filmen faktiskt gjorde sig utan att det blir alldeles för krystat. Ja, precis, du där är ju Golden gun ett exempel på mm. något som är väldigt väldigt krystat. Att de inte riktigt litar på att Skarmanga själv som karaktär kommer räcka utan... Jag, kommer och tänka, jag sitter och bara tänker på gamla gladiatorn Plexus När du säger det Jag tänker att han ska in i The Man With Golden Gun Ja herregud alltså Nej men det är ju sant faktiskt Jag tycker också det är lite samma grej med Senaste Bond-filmen det, det, det, på, på pappret låter det som att det ska funka Folk är rädda för övervakning För mycket övervakning idag Det är ju liksom jätteaktuellt äh, men jag tycker också jag tycker ändå den planen faller pladask. Både skurken och, och planen. När det egentligen borde funka bra. liksom Ja, men det, det känns som bara som ett sätt för, för dem att försöka känna sig vad ska man säga, relevanta mm. till världen runt omkring oss. Och så, jag menar, det finns ju egentligen hur många som helst exempel som helst på det. Redan John lived twice med hela rymdracet och... Ja, vi kan egentligen gå tillbaka till Thunderbolt och snacka om atombomber. Allt det här, hela tiden, vad, det präglar bond. Mm. Och jag tycker inte alltid att det är till dess styrka. Nej. Det gör ju att de skaparna blir kanske lite bekväma i det hela. Att de istället för att skapa en intressant karaktär med ett intressant, ett intressant mål så tänker de istället, vad kan vi göra enklast för att få biopubliken rädd? Jo, vi tar någonting alla pratar om. Och på så sätt skapar man någon form av gemenskap med biopubliken istället för att mm. faktiskt jobba fram det själv. Och sen så är det ju så där att de vill vara relevanta. De vill sen att de samtidigt för att man ska göra det när man gör film, typ. Ja, det absolut värsta exemplet är ju Scaramanga och uh, oljekrisen. Mm. Det, det är bara så tjohornat in i filmen. Men det tar ju bort väldigt mycket från filmen. Det tillför ju ingenting. Nej, faktiskt inte, där filmen hade kunnat bli ännu bättre med bara Christopher Lee och Roger Moore i fler scener kanske, och inte någon Solex liksom, det hade jag gärna sett i alla fall mm. ja jag verkligen, det är det som gör att filmen känns väldigt splittrad fram mot slutet mm. för filmen är ju bra om man ser till Moore och Christopher Lee mm. och den, den de bygger upp det rätt bra sen kommer Solexan in och förstör hela skiten Ja, exakt. Och det finns ju absolut ingen som pratar om, om den, <laughs> den nej, plotten nej. idag. När man pratar om filmen så är det ju egentligen bara hans go och att han vill döda mm. Bond. ja Det är det enda folk pratar om. Så varför, ja, man hade kunnat ha kört helt på det helt enkelt. Ja. ja Det känns ju spontant också som att det var mindre sånt på, i 80-talsfilmerna. Uh, four Years Only och Pussy, de har väl egentligen ingenting med liksom nuvarande rädd slår du det, det är göra, bara eller? Sovjet och kalla kriget lite men det är ju ändå lite fristående handlingar men då var ju också 80-talet väldigt lite pretentiöst det var ju, de bara körde på med sin action och allting. Ja, fast då, Thanks. fast å andra sidan i de tre andra filmerna så Extremt. är det väldigt uh, uh, mycket sant. då är det väldigt mycket 80-tal det är Mujahedin, det är Mikroship och det är droger, mm, sant. så det är jag tycker, nej det är 50-50 där alltså, känns det som ja Kanske. Men nu när vi har pratat väldigt mycket i om vad en bondskurk är vad som karakteriserar så kan vi väl kanske gå över lite på vad vill vi faktiskt se i en bondskurk? Vad är en bra bondskurk? Nej men det spontana som jag, som jag tycker jag ofta landar i är att jag gillar när bondskurkarna eh, är på något sätt charmiga i sin ondhet. Det, det är ju typisk filmskurk att vara det, men eh, jag, bonfilmer är underhållning, och jag gillar att se när skurkarna eh, också är underhållande på något sätt. Det blir en väldigt dubbelbottnad skurk eh, när han i varannan scen är ond och varannan mm. scen skärmig. Eh, det är väl ett enkelt svar, sen. Måste skurken ha en motivation eller en plan som också resonerar med den. Men får man in båda dem så tycker jag ofta att det är en lyckad skurk. Så klart så länge skådespelarprestationen är där. Det är ofta det som gör en karaktär skärmig. Det är ofta prestationen. Ja, alltså så länge man kan känna med bondskurken på ett eller annat sätt. Så tycker jag att det Inte per automatik kanske Men nästan blir en bra bondskurk Det måste ändå känna med att Bondskurken gör Någonting man på något sätt kan Känna sig vid Det måste finnas en känsla känslomässig Usp i den här karaktären Som gör att man ändå blir intresserad Och när den saknas mm. då, blir det bara, då blir han bara ond för ondhetens skull Och sånt Kan jag inte alls fastna för Och är det inte så att Karaktären har någonting så måste det ändå finnas något mellan Bond och Skurken som gör det hela värt att se För det är ju ändå Bond mot Skurken som är det centrala i alla Bondfilmer Det är det som är det viktigaste Och den relationen får verkligen inte tappas bort Och många Bondfilmer står ju och faller nästan totalt på hur en Bondskurk porträtteras eller hur Bondskurken är Så just att sätta det där direkt är ju väldigt viktigt i vissa fall är det nästan från första scenen. Man måste bara direkt fastna. Mm. Det är någonting, just det där, att kunna relatera med skurken, är väldigt viktigt. ja Jo, men jag, jag håller med. Det, det ska nästan vara på gränsen så att man sympatiserar med skurken. Mm. Det måste i alla fall finnas någonting i honom som gör att man ja, men, gillar skurken på något sätt. Även om man vill att han ska förlora så gillar man honom. Att han är... Ja, med sin skärm och allt det där. Jag tycker det är extremt viktigt- att skurken är karism karismatisk, skärmig. Han har det där. Och det kan finnas kanske någon känslomässigt i honom- som gör honom och hans plan mm. intressant. Ett jättebra exempel på det här- är ju från Never Say Never Again. Där skurken är dåligt skriven. Planen är totalt ointressant. hur den, I alla fall hur den framförs. Men där skådespelarprestationen gör- Martin Largo är jätte, alltså jättebra. Han bär ju den här filmen helt och hållet och, och gör den lite sevärd i alla fall. Mm. Och där är den att man känner med karaktären för att skådespelaren gör det bra. Och det är viktigt. Ja, men så är det. Så är det. Skulken i sig är ju skriven liksom 2 av tio ja. Men han gör den liksom 10 av 10. Ja, så det blir liksom ja, väldigt mycket bättre i alla fall. Men det är ju så, en, en, en bra skådespelare jag står fast vid det här, jag kan ju rädda en dåligt skriven karaktär. Beroende på hur dåligt skriven den är såklart. Ja, absolut. Gustav Graves. Men, äh, ja. <laughs> ja, jag är där. Ja, men. Äh. <laughs> Nej, men att äh, en, en en klichéartad äh, replik kan hos en riktigt bra skådis bli väldigt, väldigt bra. Nej. För att levereras på ett oväntat sätt. Och där, där, där faller ju Kamalkan in i min älsklingsfär. För att jag tycker att Lucio Jourdan säger allting med sån härlig, mysig övertygelse. Att jag inte kan göra så mycket annat än att älska honom. Jag förstår vad du menar, men jag håller fortfarande inte med. Och jag tycker att i Kamalkans fall så är ju snarare replikerna. Skrivna på det här sättet För att det som Kamal Khan är Det är hans karaktär Att säga lite halvkorny grejer mm. Så det, det, är ju, det är ju snarare en, en del av honom Som kanske snarare Vad ska man säga Förhöjer honom Och speciellt också med tanke på att han Också lever sig in i det Och säger det på ett fantastiskt bra sätt Och då tycker ju inte jag heller att Hans lines är då, då är inte de dåligt skrivna För det är ju, de är ju nästan dåligt skrivna med Vad ska man säga Med flit Det finns ett syfte med det mm. Så jag tycker kanske inte att de lines är dåliga. Och jag tycker inte att en bra skådespelare kan rädda dåligare repliker. Nej, den, den fighten har vi haft några gånger. Ehm, ja, den fighten har vi haft några ja. gånger. Ehm, nej, men jag håller med om egentligen allt ni har sagt. Att det ska finnas någonting antingen mellan skurken och bond. Eller bond och planen. Vad skurkens motivation då? Ehm, och så att det ska sättas väldigt snabbt. Ehm, där jag tycker att de här Golden Gun är ett ganska bra exempel på det. Att man ser... Inte Bond överhuvudtaget i första scenen utan Skurken. Och då blir man också väldigt intresserad av Scaramanga. Um, och sen så i... i där Ricka tyckte att Khan faller in i hans älsklingssfärd. Där det är kanske en lite sämre skriven karaktär. Men en väldigt bra prestation. Så faller ju Frans Sanchez in där för mig. Robert Davi kommer in och, och verkligen levererar. Oh, oh ja. Och han, han gör verkligen den den eh, rollen med så mycket bravur han kan egentligen. För den rollen har man ju sett många, många gånger i andra filmer. Fejla på. Ja, exakt. Ja, helt. Ja. Och han kommer in att göra det väldigt bra. Bara på karisma och att han är liksom jävligt cool. Det, man kommer långt på det, tror jag. I, eh, faktiskt. I, som skurk i Bond. Men sen gillar jag också att eh, skurken ska vara charmig. Man ska, man ska vilja att han förlorar men man ska gilla och se när han förlorar man ska tycka det är kul att följa med på, på, på färden nedåt. Liksom. Men äh, en charmig skurk ska det vara. Det ska vara kul att, att se han hålla på. Om man säger så. Äh, Jack Nicholssons Joker är ju perfekt exempel på det. I, mm. i Tim Burton's Batman tycker jag. En väldigt charmig galning. Liksom. Äh, i, I Bond så har vi ju ja, några andra skurkar som vi kanske kommer att prata om lite senare. Äh, några av favoriterna. Så att det är väl det egentligen. Just när bondvärden är så pass storslagen och extravagant så måste ju också bondskurken vara det på ett eller annat sätt. Det får inte bli för skitigt och för verkligt. Och Nej. ska det väl bli det så måste det ändå ha en liten tagg av det eleganta och av det... Av det storslagna. Ja, men precis. Mm. Jag menar, Robert Davis, Francis Sanchez är ett bra exempel på det här. Även fast han är en knarktung, så äger ni ett helt land i princip. Mm. Och Dominic Exakt. Green, även om han är en filantrop, så gillar han då på opror i smoken. Jag menar, det är lite så. Det måste ju nog finnas någonting. Det får inte bli för mycket miami Vice eller vad det nu kan vara. Beck Beck Det får, <laughs> det får inte bli Chante Rune över hela. Eller, jo, det får ja Nej, det får inte bli annonsmannen över Nej. det liksom. Nej, men Chanty Rooney ja. får det gärna bli. Alla dagar i veckan. Jag tycker nog kanske inte att Kamal Khan i sig är en dåligt skriven karaktär. Problemet de gör i, i Octopussy det är ju hur de använder karaktären. För jag tycker att hans roll är lite oklar nästan. Just det här med ja, Octopussy och att han på något sätt skulle vara rädd och man vet, jag vet inte, det är, hans roll i filmen och hans plats i filmen känns konstig bitvis men jag tycker hans karaktär är ganska intressant mm. jag tycker det är en bra skurk förut, ja. men man ska inte tänka på den planen alldeles för mycket för du är helt förvirrad jag <laughs> ja. tar för att för äggen och allt det där då blir det påsk i huvudet liksom då blir, blir panpan i hjärnan <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. jag tycker det är lite intressant vi kanske kommer komma in på det lite senare i avsnittet, men att vi pratar inte så mycket om Blowfelt i filmerna. Han får, det är, är mer av de vad ska man säga enskilda skurkarna uh, som är, är de som är med en film mm. som sticker ut mer än egentligen den som anses vara hans uh, arki liksom. Jag tror vi pratade om det i sammanfattningsavsnittet. Ja, exakt, exakt. När vi, när vi nämnde favoritskurkar, vi står det så. Ja. Mm. Det är lite intressant egentligen för han, man ser ju verkligen Ja, oftast eh, Donald Blessens karaktär kanske. Eller hans tolkning. Skallig med eh, R och en vit katt. Eh, och Bond. På många posters liksom som både är fangjorda och, och andra. Så, så är det ju han som sticker ut. När det kanske är andra skurkar som egentligen är, är bättre. Enligt alla oss i alla fall. Ja, men där är det ju som liksom, filmen och storytelling går ju... Alltid hand i hand. Och när Blowfield har varit med i så pass många filmer. Så har karaktären blivit omformulerad för den filmen han är med i. Och det gör mm. att det finns ingen riktigt enhetlig grund i honom. I alla fall inte hur han porträtteras på film. Och det gör ju att han, man kan gilla enskilda prestationer. Mm. Men inte just hela karaktären eftersom att han är så hattig i filmerna. Nej, exakt. Ja, det är ett litet uh, misstag uh, de gör till exempel där... Darth Vader till exempel i Star Wars är ett exempel mm. där, det, där det görs tvärtom. Där han är extremt enhetlig mm. och gör att han blir kanske mer ikå, ihågkommen också. Av rätt anledningar. Ja, med Blåfeld är det bara element man kommer och Ingen säger såhär, ojjäklar oh, det är Blå, Blåfelds bästa replik. Blåfeld, exakt. Det är ju ingen som, ja vilken Blåfeld menar man. <laughs> ja, man säger ju aldrig liksom vilken Darth Vader. till typ, för, för att bara få nämna något. Nu pratar vi så mycket om Star Wars här men det är... Det var ett bra exempel i jämförelse med Bluefield, som ändå är Star Wars Bluefield liksom. Och sen med Bluefield så är det ju också att jag tror författarna blir lite bekväm i att det är Bluefield. De kan plocka fram katten och ärret och mm. flintskalligheten så att blir så. det automatiskt styrkigt tror jag de tänker. Ja. Istället för att de faktiskt jobbar in en, en välskriven väl och välformad karaktär. Mm. Senaste filmen är ett bra exempel på det. Återigen, ja. <laughs> ja. Men... Hur har skurk skurkrollen förändrats genom åren? Eller har den förändrats överhuvudtaget? Jo ja, men det tycker jag nog ändå. Uh, av den här enkla anledningen att... Uh, ja det är väl egentligen skurkrollen överhuvudtaget i film. Men också i Bond då. Att Bondskurkarna har blivit inte så mycket svart och vitt. Utan lite, det finns lite mer gråzon. Att det inte är så mycket raka rör längre med skurkarna. Även om de såklart är onda och, och man förstår ändå ganska tydligt vem som är skurken. Men det har blivit svårare att urskilja. Mm. Eh, speciellt efter eh, Berlinmurens fall. Så har det ju kommit, eh, tycker jag i alla fall. Och Golden Eye är ett ganska bra exempel på det. men sådana saker är ju inom, inom agent och spionlitteratur och liknande. Att det alltid funnits en förrädare, en dubbelagent och sånt där. Och, och Bond ja. har ju aldrig varit riktigt i den världen så att säga för den nu senaste 10-15 åren, när det alltid är förrädare och sånt där. Så oh. på just den fronten har ju Bond varit väldigt sen på pucken. Mm. Nu när det är väldigt mycket moraliska gråzoner och sånt där. Så precis som du säger så är det den största förändringen. Man vet inte vem som är skurken längre. Men just idémässigt och i, på vissa sätt även hur de framställs, att de har någon, kanske någon nedsättning eller de har Eh, något fysiskt attribut eller vad det nu kan vara det har ju ändå varit någorlunda konstant och att de alltid har varit någorlunda karismatiska och att de alltid haft en tydlig agenda men just den där gråzonen är väl mest påtagliga mm. ja, alltså förr så känns det på något sätt som att skurkarna bara var onda på något sätt det fanns inte så mycket um... ...förklaring till varför de gjorde som de gjorde... ...eller varför de hade den motivationen de hade. Utan de... ...ja, de... ...de de hade en plan och de utförde den... ...utan egentligen så mycket förklaring till varför. Medan egentligen sen GoldenEye och framåt... ...så... Eh, ...har de ju alltid försökt att på något sätt... ...visa vart skurkarna kommer ifrån... Redan med Alec i Pre-Title- så visar de ju att den personliga kopplingen till Bond- och kanske lite varför han väljer att ta den vägen han tar. Och det fortsätter ju med- Elektra King förklaras med kidnappningen. Gustav Grace förklaras med också med Pre-Title- och kopplingen till Bond. Så det är ju det är mycket personlig koppling på ett sätt- men också- Gör de det på ett sätt för att förklara eh, ja, vad skurkarna kommer ifrån? Ja. Eh, ja, varför de gör så de, som de gör? Ja, den stora är ju såklart också att det, allting är personligt nu för tiden. Det måste finnas ja. en, en personlig vinkel. Någonting som gör att Bond är involverad i, i skurkens plan redan innan filmen ens har börjat. Gärna familjerelaterat. Mm, gärna mamma eller pappa problem. Men... Eh, Tycker vi att de här förändringarna har varit mest till det bättre eller det sämre? Bruk på utförandet. Alltså. Idéer kan vara bra och idéer kan vara dåliga men så länge utförandet görs bra att det finns bra manus och bra regi och bra slådespelare så får det vara personligt för min del. Men är utförandet dåligt då finns det inte så mycket att göra åt det. Men Specters plan hade säkert kunnat funka om det bara var ut, mer utarbetat så... Jag tycker för det mesta att ändringarna eller förändringarna har varit bra Vi har ändå rört oss med tiden och gjort det relevant Och att det känns lite nydanande Och jag håller med, alltså det var som jag sa när vi pratade om Spectre här tidigare i avsnittet Att idén är ändå, den känns ändå liksom aktuell Och fortfarande nu, liksom två år senare Men det är ju själva utförandet av idén som är katastrofalt dåligt. Och jag ska inte säga att all idé, all idé i den filmen är bra heller utan Bluefields motivation och förklaring till Bluefield är ju ja, en av de sämsta som, som Rickard sa. Men överlag så, så tycker jag nog att förändringarna har varit bra. Det, har, det ligger ju egentligen och faller på ja, hur det görs egentligen. Jag har inget emot att det blir mer personligt eller att det blir mer gråzoner eller, eller så. Det känns rätt rimligt det har jag inget emot alls det är ju snarare utförandet alltså jag tycker ju inte att den här förändringen är så himla bra det här behovet om har har att alltid förklara och motivera skurkarnas handlingar tycker jag kan bli lite uttröttande och framförallt när vi kommer in på det här med den personliga kopplingen det är ju den som Stör till det lite för att... Bond är en agent. Eh, han jobbar för den... Eh, brittiska regeringen. Och... Ska ju avstyra hot mot... Storbritannien. Eh, och om det bara... Hela tiden dyker upp personliga kopplingar... Mot Bond. Varför är han fortfarande anställd? Det är ju sparka honom så slipper ni mm. hoten mot England. Ja... Eh, mm tycker inte att det... Jag tycker Bond måste få vara en professionell agent i sig själv. Han måste ändå vara på något sätt hemlig. Och då kan man inte dra in de här personliga kopplingarna konstant, för det blir inte... Det känns inte... Vad ska man säga? Det känns inte... Mm. Rimligt. Kanske man kan säga. Ehm... Och alltid, alltid hela tiden förklara skurken. Mm. Ja, ibland kan de väl få bara drivas av en motivering av pengar. Uh, oh. Alla skurkar kanske inte behöver ha en stor personlig motivering av hämnd eller någonting. Jo men jag håller med om bond eller skurken vill ta i tur med sina personliga problem. Då får de ju gå till en psykolog och inte ta i 6 kan jag tycka. Och så det där får de väldigt gärna skita i. Men i övrigt så tycker jag väl ändå att det eh, är, är ganska bra att de i alla fall har, har försökt att förklara mer därför att det blir en, det blir en mer komplett karaktär helt enkelt. Och att eh, bygga karaktären ännu mer se, har jag svårt att se något negativt i. Nej, men gråzonerna, de, de gillar jag verkligen. Um, att alla skurkar inte alltid mm. behöver vara stereotypt Liksom Att det är svart och vitt, ont mot gott, det, det tycker jag är intressant att de har fått in i, i bonserien lite grann också. Att skurkarna också kan vara lite gråa, att vi inte riktigt vet vilken sida som alltid är den rätta. Det är ju inte på det sättet som Flemming skrev men jag tycker att det är en väldigt intressant touch- som gärna får komma med mellanåt i alla fall. Jo, men det, är, det lockar mig också. Jag tycker inte, jag tycker inte det egentligen, det, det jag håller med dig, Ricka, det är gråzonerna som intresserar mig, inte det personliga som så. Och det får de, det, ja det kan jag också hålla med om har blivit för mycket. Jag tycker inte att det ska vara så i varje film. Utan det är snarare, det är snarare att de har gjort skurkarna lite mer nyanserade nu. Mm. Så det hade, det hade kanske känts, känts lite gammaldags att ha en goldfinger i nästa film. Men jag skulle gärna vilja ha en, en modern Goldfinger eller en modern Drax. Eller en ja, i nästa film som bara går in, inte känner Bond, bara har sitt egna och bara kör. Och sen kommer Bond in och ska stoppa det såklart. Men att, att man får en no bullshit skurk på något sätt. Som inte gråter ut över att han är styrson eller plastfarsa i Bonds barnbarn eller något skit. Liksom. Det, det är helt ointressant liksom. Det är helt, det, det, det tycker jag känns så jävla obondigt så det, det finns liksom inte. Mm. Uh, för det, det jag tycker skurken ska ju vara motiverad av egentligen sin, sin plan och inte av, av bond på det sättet. Just den personliga vinkeln finns ju i Flemmings böcker, alltså vad, hur vad det personerna finns mellan bond och skurken. Det är ju att bond skickas ut på ett uppdrag, och bond blir. Han blir så pass involverad i det här uppdraget Han hatar alltid skurkarna Så att han blir motiverad av att Ta ner skurken helt enkelt Kosta vad det kostar vill Bond blir ofta både psykiskt och fysiskt torterad Han blir uppriven, han blir arg Och allt det där Det, det, det gör de ju inte i Bondfilmen nu för tiden Utan nu tar de en personlig vinkel Som Bond har med skurken Men det där ska ju utvecklas naturligt Utefter filmens Exakt. handling Mm. Och det är det som Fleming alltid gör så bra Att vi förstår bondens hat Mot skurkarna mm. mm. Och att det är just där Bond blir en människa Och mm. det behöver inte vara svårare än så Egentligen, jag menar, se bara på Formation with love där Det börjar som ett rutinuppdrag Men bond blir inkastad Väldigt personligt Men utan att det finns Preferenser eller pretenser På förhand och det, det hållet de bör snedlata när de ska skriva en styrk. personligt i alla fall det håller jag med om ja, from love, egentligen, för jag tänkte ta upp den fast på ett lite annat sätt och det är ju det att där finns ju egentligen personlig motivation till varför de gör som de gör skurkarna alltså. mm. men där är det ju skillnad för där är ju mer ett rent hämnduppdrag snarare så där mm. Mm. köper man det på ett annat sätt annars håller jag med dig där du säger att Bond blir ju känslomässigt involverad och det, han tar det personligt men det behöver inte finnas en direkt personlig koppling till det på ett mer sätt än så. Nej, samma med Honor Majesty's Secret Service kan jag tycka. Ja, i hög grad. Mm. Ja, men där, är det också, där blir det ju personligt, ja, <laughs> väldigt personligt men det är inte direkt från början. Nej, det kommer naturligt i handlingen. Exakt. Och då har de ju ändå byggt upp Lowfield som, som en karaktär som finns där. Men här i, i Spectre till exempel, om vi ska återgå till den en gång till, så är det ju... Då får, han, då får han ju egentligen veta i, i första tredjedelen av filmen att ja, men det, är, ja det är han, Oberhausen. Mm. Det är din styrbror liksom. Och det är så här, ah, <laughs> fan, det känns krystat alltså. Det känns väldigt så här, ja men det, nu ska det vara personligt, men det går ju att göra det på ett annat sätt som skulle bli en, ja, mycket bättre. Ja, verkligen. Det, det, gillar jag inte med, det gillar jag inte med den personliga touchen, annars så... Men nu är jag ganska trött på den personliga touchen överhuvudtaget. Så nu skulle jag bara vilja se en skurk som vill ta över världen. Hur tråkigt den låter. Men som bara, vill ha, som bara har sin, sin motivation och Bond får sitt uppdrag. That's it. Liksom. Sen kan han hata skurken hur mycket han vill i slutet av filmen. Men det ska inte komma i början av filmen i så fall. Ja han får inte lämnas oberörd. För han är ju trots allt vår protagonist. Vi måste ändå känna Exakt. med Bond. Och vi måste ändå förstå att det här är så pass allvarligt. Att han på något sätt blir indragen i någon typ av... Jag vill inte säga känsloström Men att han, han känner att han hatar skurken Och då måste vi göra samma sak Typ Ja för just uh, Blofeld är ju egentligen En ganska enkel vad ska man säga, Enkel karaktär på det sättet för han är, ju, han är ju egentligen bara en väldigt, väldigt uh, skicklig affärsman Och som kan driva en organisation Och han valde att göra det på ett kriminellt syfte Istället för att göra det vitt Ja Det är ju det han är Det behövs inte Så är det... det blir väldigt märkligt att då dra in just Halbro grejen i det. Mm. Ja, alltså den personliga kopplingen till Blåfeld är ju inte, Jag ska ju inte vara att de har någon liksom koppling som till barnsbenen. Eh, utan det handlar ju om att eh, de jobbar på olika sidor och Bond äh, förlåt, Blåfeld är eh, dödarnas fru och att de har mötts tidigare. Bond, Bond har avstyrt Blåfelds planer och Blåfeld Ger tillbaka genom att döda hans fru. Där kommer en personlig koppling. Men den kommer från Storyn. Och det finns liksom ingenting som trycks in som har existerat innan det vi ser. Utan den personliga kopplingen kommer bara från Storyn i de faktiska filmerna ja, vi ser. Så är det verkligen. Jag tycker det är ju nästan det bästa. Han mördar hans fru liksom. Det tycker jag är en väldigt bra. Väldigt bra. Vad ska man säga? En trigger på något sätt. Som ändå känns liksom logisk, det blir inte krysta på något sätt och det tycker jag det, det köper jag helt, helt och hållet liksom. att det, det är en bra en bra, vad ska man säga triggering point eller vad man ska kalla det för, för Bonds i så fall personliga hämnd det tycker jag är en logisk följd men inte att det ska tryckas in halbröder liksom det är det som gör dem till att en ärkefiende och allt det där just att han mördar hans fru mm, exakt men eh, om vi då ska ta och gå över till eh, organisationerna. Då har ju ändå funnits eh, ett par stycken. Eh, Smärs var Rickard in på tidigare böckerna. Vi har pratat väldigt mycket om och Vi har Quantum. Men vad är det som gör vad är det med själva organisationerna som är, eh, är bondskt? Jo, men den klassiska eh, skurkoorganisationen från Bond. Det, det har väl just att göra med det här. Att de är storslagna, har stora planer, vill väldigt mycket. Men samtidigt är väl liksom gömda, mystiska och inte riktigt eh, syns. Exakt. De ska på något sätt finnas överallt mm. men eh, ingenstans. Eh, och det gäller ju. Ja, de stora vi har är ju spekter och kvantum. Eh, och kvantum är ju nästan ännu mer lite. Extrem på det sättet. We have people everywhere. De har infiltrerat regeringar. Men är väldigt. Jag menar, underrättelseorganisationer känner inte ens till dem. Så jag tycker att Quantum är en väldigt, väldigt bra, liksom modern touch på, på spekter, egentligen. Och det stör mig ganska mycket att de. Väljer att bara slänga ut kvantum Och inte våga tro på den här skapelsen som de, som de ändå har skapat. för Bara för att Quantum inte blev så bra som man hade hoppats. Och inte drog in kanske de pengar de hade hoppats. Då <laughs> ja. känns det så dumt att bara slänga ut den här idén. Som var otroligt bra. Och som sträcker sig ända till Casino Royale egentligen. Det började redan där. Um, och det känns så Otefleställande att Att de hittar på um, i Spectre, mm. Liksom att kvantum kanske inte var det som vi trodde Det känns Jag tycker de ska tro på sina skapelser Och istället för att då Ja nu blir det dåligt i en film Då slänger vi ut det Ta tillbaka i nästa film och gör det ordentligt um, För det är som är Secret Service bara att den filmen inte blev väl mottagen just när den kom så kanske det blir det klassiker på liksom, efterhand. Och då är det så synd när filmer runt omkring som *Time's for Forever eller som eh, Spectre nu inte reflekterar det som har hänt i, i filmerna innan. Jo. jo, men jag håller med om det. Och där är ju inne på det vi pratade om tidigare med att Quantum är en jätte, jätteintressant organisation, den är en jättebra idé men oj, där fick vi rättigheten att Specter. Ingen gillade Quantum of Souls. Vi skiter ju Quantum. Ja, men det är just det att det känns som att de skiter i Casino Royale också. Mm. Det som är så nästan ännu mer synd. För det, Casino Royale har blivit nästan en modern klassiker. Och genom att hitta på den här nya grejen i Specter, att Quantum inte. känns som att det inte var något speciellt. Så skiter de också lite i Casino Royale och det, det är väl nästan det som känns. Värst. Ja, oja, de de antyder att, att det finns någonting där. Ja, jo, men jag menar det där, När de väl började liksom bre ut vad kvantum är och presentera kvantum på ett, på ett mer... Eh, mer explicit sätt i Quantum of Solace så, så, och så funkade inte filmen och då sker de i det. Men jag tycker att som organisation, precis som du, jag tycker det är väldigt härligt. Och det är just det där... Ja, och det är just det där att om man ska inte riktigt veta exakt vad det är man, man, det, det jag vill ha med en organisation det är att det ska det ska hintas om det och man ska förstå att det är något väldigt stort men man vill aldrig riktigt se hela tavlan och vi, och vi får en jättefin eh, ny version av ett spektermöte i Quantum of Solace på Toska teatern Jag, jag tycker det, det, det logiska egentligen hade väl varit om spekterfilmen, alltså kom 2012 nu hade de ju inte rättigheterna då. Men att den hade kommit då. Så hade det fläskats ut ännu mer. Om man ska säga så. Och gjorts bättre här i såklart. Men jag hade ju gärna sett att kvantum var en del av spekter eller, eller var spekter helt enkelt. Och det tycker jag är fascinerande. Ja för det tog det grejer jag med mötet i Toska. Att det är, det är ett typiskt möte där vi, de pratar onda saker. Det är inflyssiga människor. Det är mystiskt och allt det där. Men att det görs på ett helt... Annorlunda sätt än vad vi kanske förväntar oss Och eh, mm. även om jag gillar Spekter-scenen i Specter, Så blir det som aha, ja men såklart att vi har ett stort Bord med skuggida människor som pratar Om, om sånt här det blir, det blir en tillbakagång På ett lite obekvämt sätt När vi hade ett liknande möte Bara en, två filmer tidigare Som var Väldigt mycket mer innovativt Ja men samtidigt så är det liksom Jag, jag förstår vad du menar Samtidigt så hade jag blivit besviken om de kanske Hade gjort det De hade kanske gjort det på ett annorlunda sätt Men jag vill ändå ha ett spektrum som sitter och pratar Om läkemedelsförsäljning det, ja, ja. Det, det är så jag vill ha det Sen håller jag väl kanske med om att man hade kunnat ha försökt att göra det på ett lite Annorlunda sätt På något sätt Men ja, det, det, det, det är så Jag vill ha spektrum, jag vill att de ska prata om affärer Det ska vara business, de ska tjäna pengar Ja men precis de behöll ju UD, den kontroversära udden Genom att prata om läkemedel Och om prostitution och sådär Istället för om de hade pratat om bomber Och sånt där, då mm. hade jag ju blivit Väldigt mycket mer besviken ja. För det är ju ett, ett problem ja. med organisationer I bondfilmer Kan jag tänka mig att det är samma sak med Bluffel, att det är så pass ikoniskt Att det blir bara för Överväldigande, de måste slänga upp Allting och se vad som fastnar Och då blir det, då blir det just så Splittrat som det faktiskt kan bli de måste tänka modernt och bara köra sitt race och stå fast vid det, som ni redan har pratat om. Och vi har ju faktiskt en till organisation som i och för sig kanske inte är en skurkorganisation, men som har tagit upp väldigt mycket plats i. Eller det, skurkorganisation. Ja, det är det väl. Men det är inte en skurkorganisation i. i det, de de inte är inte skurkar i bondserien på det här sättet, nämligen KGB. Ja, men det som jag tycker är mysigt med KGB. På ett sätt att de ändå har lyckats porträttera dem i Bond-serien som någon sorts mellanting mellan gott och ont. Vi fattar ju att de inte har samma agenda som, som britterna. Men ändå så finns det någon typ av syskonkärlek. Det är den där brorsan som man ändå älskar och hatar på något sätt. Mm. Mm, faktiskt. Och det, det är ju så härligt att se när. I slutet av Forse Only när går på Sterios och Google kommer. Och de har hela filmen liksom. Äm, resat i cap efter den här a maskinen Så tar bond och bara slänger den och Google skrattar lite, rycker på axlarna. <laughs> We don't have it, you don't have it. Det De vill åt samma saker, men ja, de är inte så att de hatar varandra. Det är, jag tycker det är en fin balansgång som de, som de har lyckats balansera på där, Ian. Ja, men det är lite så. Ja, nu, ni var lite snabb, eh, snabbare på bollen oss den här gången, men nästa gången då jävlar. Och det är bara det är en rätt skön vinkel de ändå körde med att KGB och eh, brittisk underrättelsetjänsten var... De var konkurrenter, visserligen, men att de ändå hade respekt för varandra. Och... Eh, det är sådana saker jag tycker är väldigt då av bondskaparna. Att De, de ville hålla sig så neutrala som möjligt utan att måla någon i dåligt ljus eller att göra någon för snäll eller så. De, de hade en bra balans helt enkelt. Ja, precis. För det är just det där med att det ofta finns liksom en god motpol- om det finns en ond rysmed Som då till exempel Google. Mm. Pushkin uh, Mishkin i Golden Eye. Han är ju inte KGB men ändå Och uh, ja, han på Mötet i Octopussy Vad han nu heter mm. det, det gör ju att det funkar Och att de visar att Ryssarna är inte enbart onda Något som man annars i Hollywood Gärna visade på den tiden och de här tre du nämnde, just Roadroll Road, fursten och Mishkin, det är tre bra karaktärer som är väldigt bra spelade. Verkligen, verkligen. Jag har, har, väldigt, jag har en väldigt soft spot just för Mishkin. Han är stor behållning mm. i Roadern Han är lite bortglömd. Ja, han är underskattad. Jag vill se mer om Mishkin. Ja, jag hade, gärna sett, jag hade gärna sett honom i eh, filmen som skulle komma ut med Dalton. Ja. Det hade varit väldigt coolt. Och få med han i GoldenEye sen också. Ja, nej, men precis. Så att, nej, det håller jag med om. De tre är, ja, de är väldigt bra faktiskt. Mm. Och skurkarna har ju även haft eh, olika medhjälpare. Ja, som har blivit ännu mer kända än skurkarna i vissa fall. Ja, i vissa fall faktiskt. Där. Inte minst eh, Joss som ju mm. eh, är mer ikonisk och mer känd än Stromberg skulle jag vilja säga. Ja, Oddjobb blir minst lika känd som Goldfinger till exempel. Samedi är ju betydligt kändare än Mr. Big. Ja, jag tror det är för att han, han hon kan det ju vara också för den delen. För att, eh, ja, är ute i fältet med den skurken oftast. Mm. Och det är ju det. För Bond slåss ju sällan mot eh, skurkarna. Det är ju vissa skurkar såklart, men i, i de flesta fallen så slåss han ju alltid först mot hantlangaren och sen får han ta tag i skurken ändå när han har dödat hantlangaren. I många fall i alla fall. Eh, och eh, det är väl därför egentligen man känner till, eller känner till, men det är därför jag kanske har blivit mer ikonisk eh, av en, den anledningen i, i visst fall i alla fall. Och Oddjob också. Och Baron Samedi och, och Niknek. Och, och så. Så att det finns ju att han just, att han just möter dem först egentligen. I alla fall i, mer än skurken. Ja, men det är ju så, alltså, huvudskurken. Man sitter ju ofta i sin bas. Det är ju ganska vanligt att Bond kanske inte träffar honom först i mitten eller mot slutet. Mm. Eh, en eller ett par gånger. Exakt. Men som de möter handlagen fler gånger, och handlagen dessutom är det fysiska hindret. Och mm. Mm. Ja, blir precis. kanske på ett sätt en, en mer värdig motståndare, mer direkt motbond. Och eftersom då också ses ofta i alla fall mycket mer än huvudskurken, så blir de kanske på ett sätt också mer ihåkomna och därmed också mer ikoniska. Sen kan de ju också fallera om de blir för stereotypiska. Typ Hans. Men vad ska man göra och vad ska man inte göra med en då? Ja eh, men stereotyper. Men det är svårt att... Vad ska man säga? Det är svårt att säga gör inte stereotyper. Eller det är lätt att säga men det är svårt att göra. Men det, Ja, man får hakta ak sig lite för att för att bli för klischéartad. För det kan man ju bli om man gör en Stamper till exempel. Eller en Mr. Och då går det ju ja, inte bra. Helt enkelt. Men jag vet faktiskt inte. Det är en svår fråga tycker mm. jag. Just vad man ska göra och inte göra. Det är, jag vet det jag när jag ser det. liksom Ja och framförallt kanske att man inte får försöka. Försöka skapa ikoniska ögonblick med en hantlängare. De får mm. inte bygga upp honom och göra handlaren Storslagen bara för att Jag menar Oddjob och Jazz De kom ju naturligt Det bara blev att de blev stora De tänkte inte på det Men sen när de väl tog tillbaka Jazz och Moonraker Då försökte de och då blev det ju inte bra okay. Så det är bara att Göra det naturligt och Gå lite på känsla Och kanske framförallt göra någonting unikt Ja men alltså Om man ska ta Det, som jag, det som jag tror att många Tänker i alla fall faller rent rent spontant om man tänker skurk och handläng äh, huvudskurken och hantlangaren, det är att huvudskurken ska vara hjärnan och hantlangaren ska vara musklerna. Problemet för mig det, för de ska ju vara ett fysiskt hot problemet blir också när det i stort sett där de spelar på att de här ska bara vara starka de ska ha vapen och nu ska det bli actionsekvenser med den här personen. Det absolut mm. bästa exemplet eller det bästa exemplet som jag kommer på det är ju Tzau som bara misslyckas totalt ja. för där är ju, mm. han finns ju inget eh, intressant med honom egentligen han ska bara vara eh, bara vara ett fysiskt hot, han ska ha en bil och så bygger man action runt det där jag kan komma på många just i Brosnans filmer alltså som Bullion och ja, men vi har ju många, vi har Gabor han är ett riktigt bra exempel på det tyst och stor men inget som man minns liksom Ja, för ett annat alltså ett exempel som egentligen inte byggs upp extremt mycket på just den fysiska styrkan det är ju eh, Grant För förvisso när han introduceras så är det att han ska vara han ska kunna ta ett, ett slag i magen med ett knoghjärn men han gör ju inte så mycket fysiskt i filmen förutom i fighten med Bond inne på eh, tåkupen Nej. och han är extremt skrämmande. Och jag vill säga det här på en gång, att av, mm. alltså, i skurkar i den vidame märksamheten, både huvudskurkar och hantlangare, så är Grant min favorit överhuvudtaget. Oj, ja. Eller oj, men det var mest... Äh, jag har inte hört någon säga det bara. En, men det där är en vinkel jag verkligen gillar just det där när hantlangaren blir... När han blir skurken, alltså när han blir den som kom så hård mest och kanske är mer kapabel. För... I en av John Garners bok, jag tänker nämna vilken för det är en rätt stor spoiler Så är handlaren den egentliga, egentliga skurken Och det får vi reda på först i slutet Och där skurken bara är en idiot egentligen Och det är bara en sån där, en sån där grej som bara känns självklart i kontextet Men som ändå jag kanske ska använder använda sin framtida bondfilm Där vi tror att skurken är en person Och sen visar sig att det är inte alls Utan det är den där, han som vi trodde var den starka i bakgrunden att de, de vänder på begreppen lite Då ska du kolla på The World Is Not Enough Aj, Nej, nej det, det vill jag inte <laughs> det, Nej, nej, jag orkar inte Nej, verkligen Nej, men det är ju en, Ja, det är ju det är en intressant eh, Grej egentligen när, skurk, eller när skurken Egentligen inte, nu har vi inte fått in någon film där skurken inte blir Ihågkommen utan det är egentligen Hantlangaren som, som är den egentliga skurken På det sättet som Grant Från Varsavid Love Där är Bluefield i skurken men, men han minns mig inte från Från Love direkt Utan det är ju Grant som sticker ut mm. Mm. Så att, ja, det här är Väldigt intressant touch Tycker jag Jag har ju redan sagt min favorithantlängare Men vilka är ni? Favorithantlängare för mig är Grant oh, Får jag säga en bubblare också? Baron Samedi. Nej, han är, jag vet inte, underbar. Höghatt och dansar och grejer. Mm. Nej, underhållande. Jag, jag, jag är ju lite larger than life så att jag säger nog Jaws ändå, som min favorit. Och jag gillar honom inte så mycket i Moonraker alls. Men ja, nej. Jag tycker han är extremt skräkenjagande i The Spy Love Me. Så att det, där gillar jag honom faktiskt. Ja, det är väl Jaws jag måste säga mm. igen. Nej men den frågan leder mig givetvis in på nästa fråga som vi redan har besvarat en gång i podden men jag, vi kan ta den igen för det känns så uppenbart och givet att säga vilken som är vår favoritskurk ja, det är Hugo Drax Ja, nästa Ja, så går vi vidare <laughs> Nej men vill du motivera? Eh, nej men han har det där som vi pratade om förut han har skärmen. han har eh, humor väldigt torr sådan men det gillar jag, för det har jag också och eh, sen gillar man ändå att se han, hans plan går i kras lite mer. Och sen gillar jag också planen för den är så extremt skurk, skurkig liksom. Det är ju nazismen fast 1979 istället. Och eh, jag säger inte att jag gillar nazism alls. Det är snarare det att det är en väldigt bra filmskurksmotivation. Det finns ju andra filmer också. Indiana Jones till exempel. Men jag tycker det en, den den gör sig väldigt bra- i eh, kontexten att ta över världen eh, så att, ja, nej, han har skärmen han har humor, jag gillar att se honom jag gillar att följa honom på vägen till förlusten liksom han sugs ut i rymden eh, så att, nej, jag han är en extrem han känns som en extremt världsvan och eh, over the top eh, skurk och det gillar jag faktiskt ja, ska jag ta vid? det tycker jag eh, för mig är det Dr. No och eh... Dr. No är ändå den skurken som är definitionen av Lessis Mår Han dyker upp när det är cirka 20 minuter kvar av filmen Han har egentligen bara en scen och det är middagssekvensen Men det jag gillar med honom och hans karaktär är att han genomsyrar filmen från första scen Han är med liksom i bakgrunden och styr, styr handlingarna Han lurar Bond in i sin fälla och är så nära att lyckas och... Mm. jag kommer att tänka på en jag ska inte ta någon shining från dig men jag kommer att tänka på att han påminner lite om om hajen i filmen hajen dyker upp i slutet av filmen men genomsyrar hela filmen. Ja men faktiskt. De... Det är lite samma touch på den faktiskt. Ja, att de är ändå närvarande fast de inte är det. Det pratas om Exakt. honom Bond blir lite nervös bara av tanken känns det som och vi vet mm. inte hur han ser ut Vi vet ingenting om honom Mer än att han är, han är Väldigt farlig Och mm. bara det att han har Att han har filmens Att han är filmens titel Säger ju en hel del också Och sen ja. är han den enda bondstyrd Som jag genuint kan bli rädd för För att jag tycker Joseph Wiseman ser skrämmande ut Och som sagt mm. Det är verkligen Lessie Smår han, eh, han gör väldigt lite Men den han gör är så väldigt effektivt Och han är den första bondstyrken och han kom ut och satt ändå en jäkligt hög ribba. Och jag tycker fortfarande mm. inte att han, har, att han har trumfats. Och Dr. Nö har jag som favoritstyrk i många år. Jag tror inte heller det kommer förändras. Nej. Rickard? Ja, men jag vet ju att jag förut har sagt Kamal Khan. Och han är väl på ett sätt fortfarande en favorit. Men frågan är om han verkligen är bäst. Det är, jag kan tycka att det är lite olika... Kan man kan en underhållande. Jag älskar vad Louis Jordan gör med rollen. Och det är väl främst det som gör att jag gillar honom. Ju mer jag tänker efter så kanske han inte är liksom en perfekt skurk. Just som Emil sa tidigare här i avsnittet. Att han är lite odefinierad. Man vet inte riktigt vad man har honom. Han känns inte så där huvudskurkig på det sättet. Så att om man egentligen... Om jag funderar om och tänker, liksom vem är egentligen bäst? Och då kanske jag ändå lutar att det är Emilio Largo. Mm. För han, har, han är charmig. Och han är hotfull. Eh, han, har, han är liksom trevlig på ett märkligt sätt. Fast han har en jävla Piratlapp för ögat. Hur är det ens möjligt? Men det funkar. Eh, jag tycker han eh, väldigt, väldigt bra faktiskt. Jag tog dig också... Emilio Largo. Jag tycker överlag att 60-talet har extremt starka skurkar. Även om vi har jag ska inte säga snackat ner Blowfelt, men han, han funkar ju även även de två eller fyra versioner av han som vi får se i på 60-talet funkar även de alldeles utmärkt. Så 60-talet har överlag riktigt, riktigt bra skurkar. Men jag brukar ändå landa i Hugo Drax och My mycket av samma anledning som Otto sa så jag tänker väl inte upprepa det, men jag gillar, eh, som jag sa tidigare Hugo är även min favoritskurk i boken, men det som gör det intressant är att det är ju två helt olika karaktärer. De är verkligen extremt olika. Det enda de egentligen har som är gemensamt förutom namnet är att det finns eh, nazismen i boken, väldigt, väldigt tydligt, och i filmen nämns det inte, men det är ju Hans plan genomsyras ju av det. Och att <coughs> bägge två gillar att spela bridge. Annars finns det ingen koppling mellan dem egentligen. Men jag tycker bägge två är helt fantastiska på sina sätt. Så jag säger nog också Hugo Drax. Men jag har sagt det väldigt självsäkert i några år nu. Men det finns så många bra skurkar som jag börjar gilla mer och mer och mer. Så... Det kan nog komma att förändras i framtiden när jag är öppen för, och speciellt 60-talsgurkarna är helt fantastiska Verkligen, ja. snabbt då Sämsta styrk Gustav Graves uh, Ja. Graves ligger nog bra till Ja, Renard ligger också väldigt bra till eller Ja, någon av uh, World Is Not Enough eller Dine of the Days skurkar i alla fall Ja, mm. Graves eller King uh, Elektra King är någon av dem som drar väl hyfsat jämnt. Ja, för mig är solklart elektrokin. Och eh, nu tycker jag att vi ska prata om någonting som Otto gillar, nämligen musik. För flera av skurkarna har ju faktiskt eh, haft sin egen musik. Ja, det blir inget, eh, inget musikavsnitt som i... Eh, förra avsnittet eller förrförra när vi snackade musik hela avsnittet utan det är lite kort bara om, om de skurkarna som har haft eh, teman eh, och den ja, den mest eh, skurktematunga filmen måste ju vara Goldfinger eh, det kanske ni håller med om, där både skurken och hantlangan har, har egentligen två väldigt distinkta teman och skurken har ju titellåten <gård> som heter Goldfinger och som genomsyrar hela filmen och hans karaktär och sen har ju Oddjob eh, ett par slag på ett städ som är hans tema och ja, jag tycker vi kan ta och lyssna lite på, på båda de temorna egentligen av John Barry i Goldfinger. Det var Alpine Drive jävla bra spår Och um, Golden Girl När Oddjob kommer fram först Och ja Guldmålar uh, Jill Och um, Ja vad, vad säger ni, håller ni med mig om att Goldfinger Är den som, där skurk, skurkarna Har mest distinkta teman Där de sticker ut mest av alla filmerna Ja <laughs> inget, inget säkert svar Ja Ja, var det någon annan som ville säga något om Goldfinger där? Nej, så det är ju det mest genuina som också har skrapat bilden av hur en styrk kanske ska låta eller hur det ska presenteras i en bondfilm film också. Jo, men jag håller med. De är extremt distinkta och man, man, man känner verkligen igen vad ska man säga. Jag tänker säga att man känner igen äh, karaktärerna på temat, men det är ju också lite det som är tanken. Men de, de är extremt distinkta verkligen. Och... Äh, Mm. Ska man säga. På, på det sättet som som Dr. No kanske satte ribban för hur en, en skurk ska vara så satte det är väldigt tidigt eh, ribban för hur ett skurktema ska vara mm. Mm. det som är fint egentligen tycker jag med Goldfingers ja, te, då båda de två teman är ju att de inte egentligen är så skurkiga de låter ju inte ondskefulla på det sättet utan de låter ju mer ja, lite fina lite Um, lockande eller vad man ska säga uh, och lite smått mystiska som Bondmusik egentligen gör överlag och det är ett ganska skönt drag tycker jag att de inte gör liksom, ska, gör ett skurktema deluxe som Imperial March är till exempel i Star Wars nej äh, men alltså det är ju um, ja, det, och det temat egentligen som som jag tänkte prata om här näst det är också till eh, mm -hmm. en handlanger eller två Mr. Winter och Mr. Kid och det tema tycker jag är, ja, bättre ska jag inte säga, men det, det är mer skurkigt på ett sätt. Det låter väldigt mystiskt. Det är inga normala, eller normala är det ju, men det är inte riktigt vanliga instrument så. Det är ju mera, det är en skön klangfärg som man, som man skapar där. Goldfinger var väldigt traditionellt på det sättet. Ja, i, I det här spåret använder man faktiskt instrumentet Cortless, som är väldigt populärt <laughs> i Estland. Det är... Det är intressant att John Barry vävde in lite estnisk musik där. <laughs> ja, exakt. Jag tycker vi lyssnar lite på ja, spåret, spåret Mr. Wint och Mr. Kid. Ja, det här är ju ett bra skurktema tycker jag. Som också inte är... För Blåfield har ju inget tema här egentligen. I filmen alltså. Utan det är ju Mr. Winter och Mr. Kid som har det. Och det spelas egentligen när de är, när de är med i, i, i, i filmen. Kort skjort. Det är faktiskt väldigt intressant. Nu när du sa det. För att Mr. Winter och Mr. Kid, de är ju med extremt mycket i den här filmen. De är ju de väldigt mm. mycket i samklang med alla filmen i stort. Det är lite obehagligt lite lite off Mm. Och att de har ett musikaliskt tema och inte blåföld. Och då tänkte jag, blåföld nämner ju inte en spekter i den här filmen. Nej. Bara en sån sak. De ville verkligen distansera sig på det Men Så är det Så... Men det här spåret är verkligen obehagligt. Jag tycker verkligen det. Ja. Ja, det är lite ansettling om man ska använda en, eng en engelsk term. Um, och det används ju också i slut. Uh scenen faktiskt i slutfighten med eh, ombord på ja, kryssningsfartyget där, När det blir slagsmål mellan dem. Då blir det en action version av det. Och eh, jag tycker det är egentligen eh, det är en ganska intressant eh, touch på det när det egentligen skurkarna man ska komma ihåg men, <laughs> men det är hantlangarna som får teman. Eh, som också kanske bidrar eh, under till att vi kommer ihåg ja, Mr. Winter och Mr. kid mer än vad vi kommer ihåg Charles Grey mm. kanske. Eh, och ja, det kan ju gå vidare till ett annat ganska distinkt skurktema som är en låt faktiskt, då vet ni vilken jag menar i alla fall. Where has everybody gone? Som oss till och med går runt att lyssna på man går runt och striper folk. Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på den också. Where has everybody gone by the pretenders? Både att det är en låt som tema, men också att han går och lyssnar på den. Och det känns helt naturligt i filmen. 12 poäng. Det känns, det känns inte kristat Ja, douze poids eh, känns faktiskt eh, givet här, tycker jag. Nej, men det, är väl, det, det var väl egentligen det korta jag hade att säga om musiken. Så här lite halvt improviserat. Eh, så att, eh, ja, det, det, är ju, det är ju intressant egentligen att, att skurkarna egentligen har fått väldigt lite uppmärksamhet i musiken och ändå blivit väldigt distinkta. Ja, men det är väl just det där när man tänker handlanger att eh kanske inte har lika mycket karaktär och då behöver de något annat som förhöjer dem och då är det musiken som används. Antar jag. Så är det ju verkligen. Så är det verkligen. Men när det väl har varit med i Bondsen har det varit väldigt effektivt. Verkligen. Jo, jag tycker det är ju det, det spåret man kommer ihåg från Diamonds Are Forever det är ju egentligen Mr. Winter Mr. Kids ja. tema. Intressant. Och det sätter sig verkligen Man kan det liksom i sömnen Vilket är lite läskigt nästan Ja, alltså det, det spåret är verkligen En mardröm ja, Spåret är som en mardröm Det stämmer faktiskt mm. väldigt bra imorgon Nej, men det var ju inte det jag hade att säga om musiken som det inte finns så mycket musik att prata om När det gäller skurkarna Men det är ju för sig också ett konstaterande och en slutsats Att uh, Bondser har inte jobbat så mycket med det Nej, överlag Faktiskt Det är inte så mycket personteman och karaktärsteman ju Bond-temat och ett par enstaka mm. teman här och var, men, men man får ju leta efter dem mm. ganska mycket. Det är ju inga distinkta, det är ju inte Indiana Jones och nazisternas tema och Darth Vader och Hayen-temat liksom, utan det är, det är lite mer lurad i vassen-teman om man säger så. Ja, jag vill gärna ha ett spår som bara är till Gabor. <laughs> ja, exakt. Men... Nej, men så är det... Men om vi ska ta och runda av skurksnacket lite så kan vi väl ta och blicka ut lite och titta på kanske sånt som inte är bond. Men hur, hur tycker ni att bondskurken har influerat andra skurkar? Eller har det överhuvudtaget ens gjort det? Jag tror inte det påverkat just andra skurkar kanske, men jag har ju självklart varit en, en väldigt viktig del i framgångssagan James Bond- det har ju varit ett av elementen Jag tror folk har gått och tittat på bondfilmer För att se vad är det för styrk den här gången Vad kommer vara hotet mm. den här gången Och sen självklart Är det väl väldigt tacksamt Att göra parodier av bondskurkar Det är ju rätt enkelt Att skruva upp det lite Och göra det, göra det lite roligt Kanske Men jag kan inte på rak arm mm. komma på Någon direkt så styrk som är direkt påverkad Av en bondfilm eller en bondskurk det är bara nog att det har lämnat ett avtryck i, i det kulturella, den kulturella världen att bondstyrkare på ett visst sätt och att många har liknats till bondstyrkare. Jag tänker, Donald Trump är väl kanske det mest utmärkta exempel, men även typ Elon Musk har ju sagt att han kan vara en bondstyrk, modern bondstyrk. Och Kim Jong-un är ju ett bra exempel också på vad som kan vara en Och bland med Putin. Så när folk refererar mm. människor som är viktiga eller har en viktig position i världen men som är lite annorlunda eller lite off på något vis, Och säger de gärna att han har en Bond-stjurrts-aura De bästa skurkarna egentligen är ju väldigt originella. Så de har ju inte så mycket med varandra att göra egentligen så. Um, för att ta Darth Vader som exempel, han har ju inte direkt någonting inspirerats av bond och vice versa. De står liksom på egna ben lite grann, de bästa skurkarna. Ja, men precis. Och jåken också till exempel. Det är också ingen som inspireras av Bond på det sättet alls. Nej utan de är ju unik för sina egna världar och de lämnar av truttar och sen ja. är det ju ingen som säger att han har en Darth Vader aura när han beskriver av några... dem. Nej exakt vem fan har Darth Vader aura? Det var möjligtvis jag på den där bilden när du gjorde om mig till gammal Rickard då hade jag Darth Vader aura <laughs> under masken <laughs> så, så, är väldigt, så är väldigt mycket ut som <laughs> är det någon som har lite vad heter det? Um, vad, heter, vad heter han? Darth Sidious. Gamla tjej, tjejsen. Mm. Är det någon som har det så är det Ken Adam. Han, har han ser ut som honom om <laughs> ja. han har blivit gammal. Du tycker det. Ja, ja. möjligt. Ja, jag tycker faktiskt att han alltså, ja, lite rynkig och lite väsande liksom. Han har ju förut en Bondskurksaura. Ja, ja, exakt. Av alla Bond-crew-members så, så är det ju Ken Adam som ska vara Bondskurk. Det är ju lätt. Vem har minst ju... bondskurdsaura i crewet i så fall? Uh, Jane Temim. Ja. Hon har väldigt lite bondskurk. Så Hon ska vara matant på en skola i Fisksätra. <laughs> ja. ja Purvis pur so Away, de har väldigt lite bondskurk. Här, Fast de kan ju vara Mr. Winter, och Mr. Kid. Har samma tema och bara går runt det. En, en skurk som jag faktiskt kommer att tänka på nu som skulle kunna vara en bondskurk. Men som... Det är lite omvänt här För han kan inte vara insp inspirerad av Bond För han eh, är nämligen daterad före Bond Det är ju Lex Luthor Ja, det är sant hm. det, Jag undrar om de, ja. de, om de Tänkte på honom när de Gjorde Bluefield eller något Han är ju en extremt ja. Ikonisk skurk På ett sätt Ja ah. ja Det är väl egentligen en av de första riktiga superskurkarna Ja, men faktiskt Eftersom Superman var så tidig menar jag men det är också det, han är bara en, en affärsman som är galen och mm. förbannad på Superman. Vi har ju en eh, svensk skurk som är lite Bond-inspirerad, Wallenberg. Mm -hmm. eh, fantastiskt eh, bra skurk måste jag säga. <laughs> <laughs> nej Han har en ståltandad eh, hantlangare i femte filmen eller vad? Ja, där har vi någon som är extremt inspirerad av Bond. Jönssonligan dyker upp igen, där har vi det. Ja, men det är nog svårt att säga att de Inspirerar varandra, de olika författarna, på det sättet. För att det handlar snarare om en, liksom, den här västerländska berättelsetraditionen med liksom, den onda draken, eh, prinsessan som är fången, eh, riddaren som kommer inridande. Alltså, det är ju en tradition som sträcker sig flera hundra år i, i vår kultur. Där, som genomsyrar så himla mycket som fortfarande skrivs idag. Ja, eh, och det kan man ju tycka vad man vill om. Men det, det har ju, det ju Bond. Det är ju de här superhjältarna. Så att jag tror väl kanske inte att eh, liksom har så mycket med Lex Luthor egentligen att göra. Utan mer kommer från en idétradition och ett sätt att berätta eh, i västvärlden ja. som har funnits länge och som vi fortfarande använder oss av. För att en del av vårt kulturarv. Ja. Um, no. Drop the mic. Drop the mic. Men där tycker väl jag att vi tar och rundar av det här avsnittet. Ja, det låter bra det. Och då ska jag i vanlig ordning tacka Thomas Drug på gatun 7.0 och from Sweden with love. Anders Fred och Ika i Flen och... och Ika i Flen. Och så tar vi och blickar framåt för nästa avsnitt så ska vi prata om det bästa och det sämsta som har kläckts ur ur idéhatten i Bond-serien <laughs> Herregud Ja det blir, det blir ett, nästa avsnitt blir helt enkelt ett avsnitt med väldigt mycket tvärakast så ta och lyssna då om två veckor så hörs vi Ja, tjingeling. kul att ni lyssnar och nu ska jag gå och bada. Hej! Binget checkar out. <laughs> <Nu, laughs> ja, Helsingin Radio, hej!